Найліпше буде збитися отак в юрбу, як спершу, щоб валт, свара, розмахування нагайками, і так юрбою в'їхати і зняти варту. Назар був ладен кинути своє горіще і бігти до запорозця, щоб розказати йому про все. Та щось його притримувало. Звеліли ждати вечора і спостерігати тут цілий день. Як кожен стане робити те, що заманеться, то це не військо буде. Розгардіяш, він почувався вже козаком, товаришем Петру і всім січовим братчикам, тому не міг порушувати неписаних, проте не схибних їхніх законів, звичаїв. А шляхта бігла в замок. Були й такі, що виїздили поспіхом, і мчали далі через поділ на захід сонця. Десь там він знав, були Варшава і краків, лежала їхня польща. Петро уже чекав на нього. Стрів на горбі засажнів сто від хижі. Хоч темно було, впізнав, ще здалеку, підбіг, обняв. Живий, здоровий. Батьку, я там таке, таке надумав, почав Назар одразу з найголовнішого. Петро уважно вислухав. Помовчав трохи і похвалив. Ось бачиш, сам додумався. До чого? Я для того тебе й послав, щоб знати, як впускають утікачів. А ти вгадав, мій замір. Козак, ну справжній тобі козак, ударив його рукою по плечі. Вгадав, що я? Прив'яв Назар. Ти молодець. «Тепер я певен в успіху», – сказав Петро. «А де карети візьмемо? І панський одяг маємо». Богдан прислав підмогу, до ночі їх притримав біля китаївського монастиря і наказав позичити у шляхти все, що треба буде для нашого з тобою задуму. «Це нашого?» Так схвилювало хлопце, так виповнило його бажанням діяти, що він спитав, коли почнемо. — Зараз, — гукнув Петро і наказав, — будь при мені, за джуру і помічника. Оглянувшись, звелів у ніч. — Омельку, лети чимдур у Китаєве і передай отаманові, щоб вів сюди безгомону все товариство. — Лечу! Озвалась темрява. Лише тепер Назар завважив, що всюди між деревами сиділи люди, пихкали козацькі люльки-носогрійки, а біля хижі стояли коні кілька доверху виповнених возів. «А Христя де?» – стривожився. «За господиню. Бачиш, які в нас гості?» «Людно». «Іди, покажися дівчині, бо хвилювалась вельми», – сказав уже тихіше. «Я теж розвідав дещо. Не пахне тут гарбузом. Сміливо можеш свататися». «Спасибі», – ледве вимовив Назар те слово вдячності. «Вік не забуду». Ноги йому зробились, мов колодки, коли йшов до хижи. «Як гляне її вічі». Що скаже, Боже, праведний, це ж він їй милий, Христій, найліпшій в світі дівчині. Постояв біля коней, щоб перевести подих, щоб звикнути до свого щастя. А коні всі осідлені на Вранці, ні, ще вночі, обляжуть замок козаки і підуть на приступ. Може, його й не буде? Приступу. Гора крута, висока, стіни добрі, вежі. Тут треба брати розумом, так як вони надумали оце з Петром. А цей Петро видать не просто собі козак. Полковник, певно, посланий самим Хмельницьким. З хати тим часом вийшла Христя, прислухалася, відхнула і вже хотіла піти назад, та він покликав. — Хто тут? спитала лячно. Джура пана полковника, пожартував, і враз йому полегшило, став сам собою. Христя його впізнала, кинулася, було до нього, а далі враз спинилася, немов спіткнулась, і запитала байдуже. Це ти, Назаре, де це тебе носило? провідував одну вродливу панну. Яка ж вона? Висока і вельми горда. І як тебе вітала? Вона себе вважає за неприступну. Лише вона. Бо ми з полковником не згодні з тим. На силу сподіваєтеся. Є душче, розум, хитрість, а ще любов. То йти до неї знову, розплакалася не жартома. Пробув там ніч, цей докір і ці дівочі сльози були для нього ліпші від будь-яких високих слів. Дивився на неї тихо, мрійно, немов на перший травневий дощ, що обіцяє погідне щедре літо, і відчував, як груди серце повніться таким завзяттям, міцю, що їх, напевно, стало б на всю трикляту шлях. Не плач, узяв за руку Христю. Дівчат нема від тебе кращих на всій землі. Та панна лиш фортеця, гніздо вороже, нечисть, яку нам треба знищити. Вона ступила до нього враз, долонею утерла сльози й мовила. Я ждала так, боялася. Звикай, обняв її легенько. Життя козацьке виповнене таким ущердь. Ідеш на січ? Січ нині скрізь. Весь край наш піднімається за волю і кращу долю. А як же я? Вранці підеш додому. Лене, про воєводу хіба забув? Сьогодні з ним розплачусь. Ти став багатим? Дуже. Розпрямив плечі, всі ми тут, багачі. «А де моя козацька шабля?» Вона митнулася у чорний отвір хижий, принесла шаблю в піхлах і два пістолі. «Бери, бери!» — всміхнулася. «Це пан Петро подарував. Заряджені? А як же? Він про всяк випадок навчив мене стріляти». «Козачка мусить вміти!» — врочисто сказав Назар — і так не би признався їй в коханні, заслав сватів. Найбільше він сьогодні не міг одважитися. Одне, що так зненацька все відбулось, а друге, раненько вбій.